Negyedik rész A háború szító A száműzött Robert D'Artois, mint egy sebzett dúvad, Több mint három éven át kóborolt, A királyság határai mentén. Európa minden királyának és hercegének rokona, Bretány hercegének unokaöccse, Navarra királyának nagybátyja, Namurgo Rófnéjának fivére, Hajnaugrófjának és Tarántó hercegének sógora, Nápoly királyának, Magyarország királyának és másoknak unokatestvére 45 esztendős korában magányos utas volt csupán, aki előtt minden várkapuja bezárult. Hála a szienai bankok hitelleveleinek elegendő pénzzel rendelkezett de sohasem jelent meg egy fegyvernök a fogadókban, ahol megszállt, hogy vacsorára szóló meghívást vigyen neki a helyi hűbér urassághoz. Valamiféle lovagi tornára készülődtek a környéken. Mindenki azon törte a fejét, hogyan kerülhetné el Robert Dártóának, a számkivetetnek, a hamisítónak a meghívását, akit pedig valaha a dísz helyre ültettek. És a városkapitány rideg tisztelettel kézbesítette neki a felszólítást. A hübérúr, a gróf kéri, hogy álljon odép. Mert a hübérúr, a gróf, vagy herceg, vagy őrgróf nem akart összezördülni a francia királyjal. És nem érezte kötelességének, hogy figyelmességet tanúsítson, egy ennyire megbecstelenített ember iránt, akinek már sem címere, sem zászlaja nincsen. És Robert kezdte a kalandozást. Egyetlen szolgája Zsilédönnel kísérte, egy meglehetősen elszánt fickó, aki ugyancsak megérdemelte volna, hogy az kampóján himbálódzik, de aki, mint valaha lormé, Feltétel nélküli hűséget fogadott gazdájának. Amit viszonzáskép kapott Roberttól, az értékesebb volt bármi magas fizetségnél. Bizalmas kapcsolatba került egy balszerencsés nagyúrral. E során hány estét töltöttek együtt kockázással, egy nyomorúságos lebúj szögletében az asztal mellett. És ha a korvákodás vágya csiklandozta őket, együtt tértek be a Flandriában léptennyomon található bordélyházak egyikébe, amely a lomha szajhák, bőséges választékát kínálta. Robert ilyen helyeken hallott híreket Franciaországból, a vásárokról visszatérő kalmárok szájából, vagy kerítőnőktől, akik értettek az utas emberek kifaggatásához. 1332 nyarán 6. Fülöp összeházasította János fiát, Normandia hercegét a cseh király leányával, luxemburgi bonnal. Lám hát ezért dobatott ki Brabanti rokonával luxemburgi János, gondolta Robert. Lám ezzel fizették meg szolgálatait. A melumban rendezett esküvő ünnepségei, amint mesélték, minden nász ragyogását meghaladták. És hatodik fülöp kihasználva a fejedelmek és a nemesség e nagy találkozását, ünnepélyesen felvarratta a keresztet királyi palástjára. Mert most végre elhatározták a keresztes hadjáratot. Pierre de la Palud, Jeruzsálem pátriárkája hirdette meg Melunban, könnyeket csalva a 6000 esküvői vendég szemébe, akik között 1800 német lovag volt. A keresztes hadjáratról prédikált Pierre Roger püspök rumban, amelynek egyházmegyéjét az Arraszi és a Szenszi egyházmegyék után nemrég kapta meg. A had zömének átkelését 1334 tavaszára tűzték ki. Provence, Márszej és Egmortré kigötőiben megsürgették a nagy hajó hadépítését. És Márinyi püspök már tengerre szállt azzal a megbízással, hogy megvigye a hadüzenetet az egyiptomi szultánnak. Ám bár Csehország, Navarra, Majorka és Aragón királyai, akik fülöpasztaláról éltek, valamint a hercegek, nagy nagybárók és a lovagság, kalandraéhes része lelkesen követte a francia király példáját. A vidéki kisnemesség jóval kevesebb búzgalommal ragadta meg, a prédikátorok kínálta piros posztó keresztet és semmi kedvet nem mutatott, hogy Egyiptom homokjáért hajóra szálljon. Anglia királya maga részéről népének katonai kiképzését, de semmiféle választ nem adott a Szentfölddel kapcsolatos terveket illetően. És süketnek tettette magát 22. János, az agg pápa, aki egyébként nagy vitákat folytatott Isten boldogító színelátásáról a Párizsi Egyetemmel és annak rektorával, Buridánnal. Csupán vonakodva adta áldását a keresztes hadjáratra, és húzódozott a költségek megosztásától. Ezzel szemben a fűszer, tömjén, sejemáró és erekje kereskedők, a fegyverkészítők és a hajóépítők erősen pártolták a vállalkozást. Hatodik fülöp már elrendezte távol éte idejére a régenséget, és esküdt tétetet perjeivel, báróival és püspökeivel, hogyha netán a tengeren túl érné a halál, mindenben fiának, Jánosnak fognak engedelmeskedni, és vita nélkül néki adják át a koronát. Fülöp tehát nem olyan biztos trónöröklési jogában, ha már most igyekszik elismertetni a fiát, gondolta Robert D'Artoa. A korsós öre előtt könyöklő Robert nem merte elmondani alkalmi informátorainak, hogy mindazon nagy személyiségeket, akikről beszéltek neki, ismeri. Nem merte elárulni, hogy a lovagi tornán a király ellenfele volt, hogy Pierre ő szerezte meg a püspöki süveget, hogy annak idején a térdén lovagoltatta az angol királyt, és a pápa asztalánál állétkezett. De amit hallott, mindent megjegyzett, hogy egy nap majd hasznot húzzon belőle. A gyűlölet éltette, amíg lobog benne a lélek, addig a gyűlölet is megmarad. Bárhol tanyázott, a gyűlölet ébresztette fel az első nap sugárral, amely átszivárgott egy ismeretlen szoba ablakának fatáblái között. A gyűlölet volt ételének sója, útja felett az égbolt. Azt mondják, hogy főképp az erős emberek ismerik betévedéseiket, de talán még erősebbek azok, akik soha nem ismerik be. Robert az utóbbi fajtához tartozott. Minden hibát másokra hárított, elevenekre és holtakra, szép fülöpre, öngerándra, Maura, valóá fülöpre, borgundi eudéra, és ellenségeinek listáján állomásról állomásra szaporodtak a nevek. Namuri nővérével, Hajnausógorával, Luxemburgi Jánossal és Brabant hercegével. Brüsszelben megismerkedett egy húi nevezetű hírhet prókátorral, és annak titkárával, Bertelóval. E perrend tartásban jártas emberek segítségével kezdte újraépíteni házát. Lövenben húj ügyvéd felhajtott számára egy rossz arcú, kétes életű szerzetest, Arédél Szagerban frátert, aki jobban kiismerte magát a ráolvasásban, meg a sátáni praktikákban, mint a litániázásban vagy a jótékonykodásban. Franciaország egykori perje, visszaemlékezve Beatrice de Hirsont tanítására Henri de fráterrel Fraterrel viaszbábokat kereszteltetett meg. És Fülöpnek, szanmornak vagy Mathieu de nevezve őket tűket szurkált beléjük. Ennek aztán jól viseld a gondját, szurkált tele tetőtől talpig az egész testét, mert ezt Johannának hívják, Franciaország gonosz királynéja ő. Valójában nem is királyné, hanem maga az örtök. Láthatatlan tintát is szerzett és bizonyos varázsigéket írt pergamellapokra. Olyan szavakat, amelyek örökre elaltathatnak valakit. Csupán az kell még hozzá, hogy a pergament annak az ágyába csúsztassák, akitől meg akarnak szabadulni. Arid Sagebran frater egy kevés pénzzel és sok ígérettel megrakodva, mint jóravaló kolduló barát indult Franciaországba, csuhája alatt jó néhány altató hatású pergamennel. Zsiléden elközben bérgyilkosokat, hivatásos tolvajokat, börtönök szökevényeit. Leajjasult fickókat hajtott fel, akik kevésbé írtóztak a bűntől, mint a naphosszat tartó munkától. És amikor Zsili egy alaposan kioktatott kis csapatot verbúvált össze ilyen gazemberekből, Robert a francia királyságba küldte őket, azzal a feladattal, hogy főkép a nagy összejöveteleken, meg az ünnepek alatt hasznosítsák tudásukat. A kés számára könnyű céltáblának kínálkozik a hát, amikor minden szem a küzdőtér felé irányul, vagy minden fül a keresztes hadjáratot hirdető prédikációkat hallgatja. Az országutakat járó Robert lesoványodott, arcának izmai között a ránc még inkább elményült, és érzelmeinek gonoszsága, amely ébredésétől estéig sőt álmában is éltette, véglegesen kialakította vonásait. A kaland viszont megifíította lelkét. Jó mulatságot jelentett számára az új országokban megkóstolni az új ételeket, nem kevésbé az új asszonyokat. Liésből nem hajdani miatt utasították ki, hanem mert zsiléjbel egy bizonyos, Argentá nevű úrtól bérált házban valóságos örömtanyát rendezett be, és az onnan kihallatszó lárma zavarta a szomszédok éjszakai álmát. Akadtak jó napok, de akadtak rosszak is, mint például az a nap, amikor megtudta, hogy Arid, Szagebrán frátert, altató pergamenyeivel együtt börtönbe vetették Cambrelyban. Vagy amikor a bérgyilkosok egyike visszatért és közölte, hogy cimborái nem jutottak tovább Reimsnél, s hogy jelenleg a talált király börtöneiben senyvednek. Aztán Robert a lehető legostobább módon megbetegedett. A csatorna partján álló egyik házban húzódott meg, amikor a csatornán egy nap látványos vízi parádét rendeztek. Robert kíváncsian kidugta a fejét az ablaknyílást rejtő varsán. Amikor nagy erőfeszítések árán sikerült visszahúznia a fejét, a varsa váza lehorzsolt a arcáról a bőrt. A sebek elfertőződtek, és Robert belázasodott. Négy napig rázta a hideg, és csak nem elpatkolt. Megundorodva a Flamand határvidéktől Genfbe ment. A tó mentén kószált, amikor megtudta, hogy feleségét, bömongrófniát és három gyermekét letartóztatták. Hatodik fülöp, hogy bosszút álljon Roberon, nem tétovázott bezáratni tulajdon Előbb nem tornyába, majd Sátögájába, Margit egykori börtönébe. Burgundia alaposan visszavágott. Gevből, állnéven és közönséges polgárnak öltözve Avignonba utazott Robert. Két hétig maradt a városban, és ügye érdekében igyekezett intrikálni. A kereszténység fővárosa Dúskáta a jólétben, és egyre léháppá lett. A becsvágyakat, hívságokat és bűnöket itt nem a lovagi tornapáncéja akarta, hanem főpapiruha. A hatalom jeleit nem ezüstös páncélok és tolbokrétás sisakok képviselték, hanem drága köves mitrák, és a király legeinél súlyosabb tartók. Az emberek nem párviadalra hívták ki egymást, hanem a sekerestjében gyűlölködtek. A gyontatószékek megbízhatatlanok voltak, és az asszonyok hűtlenebbek, gonoszabbak, Megvásárolhatóbbak, mint bárhol más mert csak is bűn útján válhattak előkelővé. Ennek ellenére senki nem akart bajba keveredni Franciaország egykori perje miatt. Az emberek alig akarták megismerni. Robert még ebben a fertőben is pestisnek számított, és gyűlölt ellenfeleinek listája tovább bővült. Az embereket hallgatva mégis némi vigaszt nyújtott számára, hogy a unokafivérének ügyei korán sem állnak olyan jól, semmint hitték. Az egyház igyekezett késleltetni a keresztes háborút. Ha hatodik fülöpész szövetségesei hajóra szállnának, ugyan mi lenne a császár meg az angol király kényekedvére kiszolgáltatott nyugattal? Ha ez a két uralkodó valaha is szövetségre lépne. A keresztes hadag zömének átkelése már is két évvel eltolódott. 1334 tavasza úgy ért véget, hogy semmi nem történt. Most már az 1336-os esztendőt emlegették. Hatodik fülöpe közben személyesen elnökölt a párizsi doktorok plenáris ülésén. A saint Geneviv hegyen, ahol azzal fenyegették a 90 éves agg pápát, hogy eretnek kényél ha nem vonja vissza teológiai téziseit. 22. János halálát egyébként egészen közelinek mondták, de hiszen 18 év óta mindig ezt jósolták. Életben maradni, ennyi az egész hajtogatta Robert. kivárnia a napot, amikor győzhetünk? Néhány ellenségének halálhíre már is újabb reményekkel töltötte el. Forset kincstárnok a múlt év végén halt meg. Őt Guillaume de saint a kancellár követte. János, Normandia hercege, a francia trón rökös, súlyosan megbetegedett. Sőt, állítólag hatodik fülöp egészsége is megrendült. Talán mégsem maradtak teljesen hatástalanok Robert rontásai. Amikor Robert visszaindult Flandriába, egy kolostori szolgáló frater csuháját öltötte magára. Fura szerzetes volt ez az óriás. Csókjája kimagaslott a tömegből és harcias léptekkel vonult be az apátságokba, olyan hangon követelve az Isten szolgáinak kiáró szállást, mintha lányzsát kérne, egy fegyvernöktől. Brüs egyik refektóriumában a hosszú, zsíros asztal végén, fatája fölé hajolva, és olyan arccal, mintha imát mormolna, holott még a kezdő szavát sem tudta annak, a fal közepe táján levő, beépített kis fülkében ülő barátot hallgatta, aki a szentek életéből olvasott fel társainak. A boltívek visszaverték a monoton hangot a szerzetesek asztalára, és Robert elmélázott. Miért ne végezhetném így? Béke, a kolostorok elmélyült békéje, megszabadulás minden gondtól, Lemondás, biztos fedél, pontosan beosztott napi rend, a vándorlások vége. Melyik ember ne érezte a pihenésnek, a visszavonulásnak ezt a kísértését, akár a legfégtelenebb, a legtörtetőbb, a legkegyetlenebb is? Mire való annyi hadakozás? Annyi hívságos vállalkozás, amikor mindennek úgy is a sírporában kell végződnie. Robert öt évvel korábban ugyanígy ábrándozott, hogy feleségével és fiaival visszavonul, és a vidéki hűbér úr csendes életét éli. De az ilyen elképzelések nem tarthatnak soká, és Robertnál mindig későn jelentkeztek, Sőt, éppen olyankor, amikor valamely közbejött esemény már készült visszatéríteni igazi elhivatottságához, amely a tett meg a küzdés volt. Két nappal később Gentben Robert D'Artois találkozott Jacob van Artveldével. A férfi nagyjából olyan idős volt, mint Robert, közel járt az ötvenhez. Szögletes arcú, szilárdan felépített testalkató, nagyevő és kitartó ivó volt. De a feje soha nem szédült meg az italtól. Ifjú korában elkísérte Charles Valoát Rodoszra, és több más utazást is tett. Magáinak vallotta Európát. Ez a méh, sörfőző és posztó nagy kereskedő, második házassága alkalmával, Nemes asszonyt vett feleségül. Büszke, dús fantáziájú és erélyes lévén Nagy tekintélyre tetszett szert Gentben. Uralmát előbb erre a városra, Majd a legfontosabb flamand városokra is kiterjesztette. Ha az ország valódi gazdagságát jelentő ványolók, Takácsok és serfőzők képviseltetni akarták magukat a flandriai gróf, vagy a király előtt, Jacob van Artveldéhez fordultak, hogy zengő hangon és világos szavakkal továbbítsa kívánságaikat, vagy tiltakozásukat. Semmiféle címmel nem dicsekedhetett, ő csupán van Ártveld úr volt, aki előtt mindenki meghajolt. Júcskának adtak ellenségei, és bárhová ment, hatvan fegyveres szolga kísérte, akik megvárták annak a háznak a kapuja előtt, ahová éppen vacsorára volt hivatalos. Ártvelde és Robert Dártoa első pillantásra felismerte egymásban az azonos fajtát. A bátor, ügyes testű, tiszta fejű és az uralkodás vágyától áth áthatott férfit. Hogy Robert száműzték nem zavarta Ártveldét, ellenkezőleg, váratlan szerencsének tekintette ezt a genti polgár, hogy megismerkedhetett az egykori nagyúrral, a király sógorával, aki valaha mindenható volt, most pedig ellensége Franciaországnak. És Robert számára ez a nagyratörő polgár Húszszszor is becsesebbnek tűnt, mint azok a hűbéruracskák, akik bezárták előtte udvarházok kapuját. Ártvelde ellenséges érzelmeket táplált Flandria grófja, tehát Franciaország iránt. Hatalma volt polgártársai felett, és ez volt a lényeg. Nem szeretjük Louis de Nevert, Csupán azért maradt a grófunk, mert Kasszel hegyénél a király lemé szárolta a katonáinkat. Én is ott voltam, jegyezte meg Robert. A gróf csak azért jön közénk, hogy pénzt követeljen tőlünk, amit aztán Párizsban költ el. Nem képvisel és nem is akar bennünket méltón képviselni. Nem a maga nevében ad utasítást, csak a francia király rossz parancsait továbbítja. Arra kényszerítettek bennünket, hogy kergessük el az angol kereskedőket. Nekünk semmi bajunk nincs az angol kereskedőkkel, és fütyülünk a vitákra, amelyeket a talált király folytat angliai unoka testvérével, a keresztes hadjárat vagy Skócia trónja miatt. Anglia megtorláskép most azzal fenyegetőzik, hogy beszünteti a gyapjú szállítást. Akkor pedig a mi posztókészítőink és takácsaink itt és egész Flandriában nem tehetnek mást, mint hogy összetörik szövőszéküket és becsukják műhelyüket. De azon a napon nagy uram ismét előveszik majd a késüket. És Hainaut, Brabant, Holland, Zéland velünk lesz, mert ezek a tartományok csak hercegeik házassága révén tartoznak Franciaországhoz, nem pedig a nép szíve vagy pedig a nép hasa révén. Kiheheztetett emberek felett nem sokáig lehet uralkodni. Robert nagy figyelemmel hallgatta Ártveldét. Végre egy ember, aki értelmesen beszél, és ért a tárgyhoz, ráadásul úgy tűnt, hogy valóságos erőkre támaszkodik. Ha a kegyelmeteknek ismét lázadniuk kell, mondta Robert, miért nem csatlakoznak nyíltan az angol királyhoz? És miért nem kezdenek tárgyalni a német császárral, aki a pápa ellensége, tehát ellensége annak a francia országnak, amely markában tartja a pápát? Katonáik bátrak, de csak apróbb hadműveleteket tudnak végrehajtani, mert nincsenek lovas csapataik. Erősítse meg soraikat egy angol lovas hadosztályjal, meg egy német lovas hadosztályjal. Aztán hatoljanak be Franciaországba, Ártoán keresztül. Ott lefogadom, még több embert szerezhetnek. Már szinte látta a megalakult szövetséget és önmagát, amint egy hadsereg élén lovagol. Higgyél, nagy uram, magam is gyakran gondoltam erre, felelte Ártvelde. Könnyen tárgyalhatnánk az angol királyjal, sőt Bajor Lajos császárral is, ha polgáraink erre hajlandóak lennének. A kommunák tagjai gyűlölik louis grófot, de ennek ellenére a francia királytól várják, hogy igazságot tegyen. Hűséget esküdtek a francia királynak. Még ha fegyvert fognak is ellene, azért ő marad az uruk. Ezen kívül, és ez nagyon ügyes fogás volt francia részről, rákényszerítették városainkat annak elfogadására, Hogyha fellázadnak hűbér Uruk ellen, két millió forintot kell fizetniuk a pápának, mert ha ezt elmulasztják, kiközösítik őket. A családok félnek, hogy pap meg Mise nélkül maradnak. Vagyis arra kényszerítették a pápát, hogy kiközösítéssel vagy anyagi csőddel fenyegetőzzék, és mindezt azért, hogy kegyelmetek kommunái békén maradjanak a keresztes hadjárat idején. De ki kényszerítheti kegyelmeteket a fizetésre, ha a francia had Egyiptomban lesz? Nagy tudja, hogy milyenek a kis emberek, mondta Ártvelde, csak akkor ismerik fel tulajdon erejüket, amikor már elmúlt a pillanat, hogy használhatták volna. Robert kiürítette az előtte álló nagy korsó sört, határozottan megkedvelte ezt az italt. Egy ideig hallgatott, szemét a szoba fabúrkolatára szegezve. Jacob van Artvedének szép kényelmes háza volt, a félhomályban gondosan tisztított réz és ónedények, tölgyfabútorok csillogtak. Így tehát a francia királynak tett hűségeskű akadályozza, hogy szövetségeseket szerezzenek, és ismét fegyvert fogjanak? Pontosan így van, felelte Ártvelde. Robernak élénk fantáziája volt. Bosszú éjségét három és fél éve ámítgatta apró cseprő falatokkal, megrontásokkal, boszorkányságokkal. Bérgyilkosokkal, akik soha nem jutottak el a kijelölt áldozatig. Reménye számára most váratlanul új távolatok nyíltak meg. Egy nagy ötlet, végre egy hozzáméltó ötlet fogalmazott meg a fejében. És ha az angol király lenne Franciaország királya? kérdezte. Ártvelde! Oly hitetlenül bámult Robert D'Artoára, mint aki nem hisz a fülének. Azt kérdem, uram, ha az angol király lenne Franciaország királya, ha magának követelné a koronát, érvényesítetni jogait, bebizonyítaná, hogy Franciaország az övé, és úgy jelenne meg, mint kegyelmetek legfőbb hűbérura, nagy uram, egy álmot építget. Álmot? Kiáltotta Robert. De hiszen ebben a vitában még soha nem született döntés, az ügy még nem veszett el. Amikor Valóa unokafivéremet trónra ültették, vagyis én ültettem a trónra, és látja, hogyan hálálta meg. Nos, Anglia küldöttei akkor ott jártak, hogy érvényre juttassák Izabella királyné és fia Edvard jogait. Ez nem is olyan régen történt, alig hét éve. Meg sem hallgatták, mert nem akarták meghallgatni őket, és a küldötteket én kísértem vissza a hajójukra. Kegyelmed talált királynak nevezte Fülöpöt, miért ne találhatnánk egy másikat? És mi a véleménye arról, ha most újra kezdenénk a dolgot, és azt mondanánk ványolóiknak, takácsaiknak, kereskedőiknek és kommunáik tagjainak? A ti nem jó kézből kapta jogait, hűbéri kötelezettségei nem a francia királyhoz fűzik. A ti legfőbb hűbéruratok Londonban van. Ez valóban álom volt, de mégis megszédítette Jacob van ártveldét. Északnyugat felől, a tengeren át érkező gyapjú, az ugyancsak ezen az úton elszállított, durva vagy finom szövetek, a kikötők forgalma mindez arra ösztönözte Flandriát, hogy tekintetét az angol királyság felé fordítsa. Párizs felől semmi nem érkezett. Ha csak nem az adószedők. És el lehet képzelni józan ésszel nagy uram, hogy akad valaki a világon, akit meg tud győzni az elmondottakról, aki hajlandó lenne egy ilyen vállalkozásra? Egyetlen egyet, uram, elég, ha egyetlen egy szemét sikerül meggyőzni. Anglia királyá. Néhány nappal később Antwerpenben, egy posztókereskedő útlevelével ellátva, a látszat kedvéért néhány rőfnyi szövetet cipelő Zsilédönnel kíséretében Robert nagy nagyúr hajóra szállt, hogy Londonba utazzék.